Jag kommer kissa och är på språng nu. Varje gång nu. Jag kommer världens bästa kiss och bajs. Eller? <skratt> ja. Ida, Johan, Johan, Ida. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Vänner, vi är tillbaka, Johan och Ida, efter en, ska vi kalla det, semester, fast... Ja, <laughs> ja det du känns hade ju semester då, men <laughs> <inte jag. laughs> Nej, precis. Det är bara jag som har haft semester. Men mm. vi har tagit semester från podden. Ja. Så kan vi säga. säga. Mm. Ja. Och det är så här otroligt platt att säga. För det känns som att den som lyssnar på det här nu har väl fattat att vi är tillbaka. Så ja, jag att, tänker att, det också. Nej, vi... vi är tillbaka. <laughs> har ni hört att det... det nu? <laughs> Precis. Att det här är... Ganska hög risk att det här hamnar i papperskorgen faktiskt när jag klipper. Ja, ja. men var konstigt. <laughs> Ska vi ge oss på något istället för att hålla på och uh, trampa runt uh, den här gröten? Som, uh, är det katter som går runt het, het gröt eller vad är det? Nej. Nu är det katterna som hoppar kring den heta gröten. Jag tycker att katterna kan få hoppa i den heta gröten istället. Ja. Att... Det är nämligen så att för fem år sedan så sköts det upp en rymdsond mm. som heter Juno. Mm. Och den flög till Jupiter. Och den kom fram nu i, i juli. Mm, jag hörde det. där. Jag följer ju eh, lite sånt där på, på Twitter och så. så att... mm. Ja, och det gör ju jag också. Men... Man får ju fan inte veta någonting. Nej. Och jag blir så här, vad är det som händer? För, något annat som jag också funderar väldigt mycket på. Mm. Det är nämligen det att de hade lastat den här sonden med tre Lego-figurer. Okay. Visste du det? Nej, det hade jag ingen koll på. Och det är så här, vad är det meningen att de här Lego-figurerna ska göra på Jupiter egentligen? Ja. Vad är det vi inte egentligen vet om Lego? vad är det vi inte vet om Jupiter, ja, Precis, jag. och vad är det för jävla barnslig planet? Eller vad? Liksom så här, skicka mig Lego! Annars jävlar! Jag tror att det är så egentligen att Jupiter har oss som gisslan och tvingar ja, oss ja. att göra en massa Lego hela tiden. Det är det det handlar om. Ja, för att det är liksom, vi får inte veta vad som händer. Men Jupiter vill ha Lego. Det är hög intressant höginteressant, För att det andra alternativet är ju snarare så här: då tänkte man så Ja, men vi ska skicka ut några små dockor på oss själva som visar, visar ut. Ba. Vi skickar de lego lego det inte så här med Lego-grupper. In, inga fotografier, inga tv-utskrifter, ingenting sånt. Nej, nej, nej, men nej, Lego. Nej. Lego blir lagom, Det kan ja. alla förstå. Så det är människor med sina. <laughs> De blir ju skicka värsta krigsfartyget mot oss snart. Det skulle ju också göra med den här fyrkantshuven. Liksom. <skratt> oh, det är mm. jättekonstigt. Mm. Mm. Ja, ja. Mm. Med hål på alla möjliga ställen. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> men de har hål under fötterna. Ja, men det är ju under fötterna. Och sen är det väl två hål i benen. Två i arslet. <skratt> <Ja>. <skratt> Dubbla rölar och drar av hål. Liksom <skratt> <skratt> Ja, skiter. Ja, ja, precis. Nej, men det här har jag tänkt ganska mycket på. Jag tänkte om du hade någon liten teori. Te <laughs> ja, det är jag nu med, med terrorier överallt. <laughs> alla dessa terrorier. <laughs> nej, men det är väl... Alltså, nej, men jag, jag, har, jag har ingen vettig teori, teori egentligen. Eftersom, ja, det, var, det skulle väl ha varit ändå om, om att man äh, har haft otur när man har tänkt... Äh. <laughs> när man tänker att man ska skicka ut en, en representativ docka på hur människor ser ut i rymden ja, nej men jag tror att vi, tror att vi kan förvänta oss action från Jupiter snart jag tror att liksom tre Lego-figurer är ingen bra grej det känns som att Jupiter håller på och bygger en jävla dödsarmada som han ska skicka till jorden byggt på Lego som vi har skickat till ja precis här, Legoland får inte ligga kvar vi måste åka gärna till Jupiter <när> Du känner ju till den här tv-serien CSI. Crime Scene Investigators, eller vad fastän den heter. Mm -hmm. Det är väl någonting så här, de brottsplatsundersökare. De kommer när det är för sent. Ja, men enkelt. precis, de kommer när det är för sent. Och så har de jättemycket teknik som gör att allting bara är superduper. Och det har ju varit en omåtlig succé Och det har ju knoppat av sig och blivit flera andra serier, så att säga. Det började väl i... CSI Las Vegas tror jag väl är själva originalet den som bara heter CSI tror jag jag kan jättedåligt för det här var ingen favoritserie jag vill minnas att Quentin Tarantino faktiskt var in och skrev ett och annat avsnitt eller ett dubbelavsnitt rent av eller producerade eller regisserade men jag tror faktiskt rent av att han skrev han var, han var in, in i det ganska djupt så det, det här är ju någonting som är i, det, i finrummet om det <går> ja. Och jag tänkte så här och därin har väl varit såna ett avsnitt men så heter jag inte väl just inte eller vad fan det <går> inte heller vad heter någon jag, kan... <går> jag kan inte namnet på de här unga pojkarna som alla ser likadan ut och sjunger. <hör> Darin. <dosen> <hör dosen> Jag trodde att det var Darin som var med i Seaside. <hör dosen> Jag tror faktiskt att det var, eh, vad heter den för någonting, E-Type? E-Type? Ja, han är ju så jävla ung. För han är för dubbelt så gammal som du och jag är tillsammans. Ja, men det är väl ja, ja. Han har varit med i CSI. Ja, ja, ja, ja, ja. Vi kan säga så här, det har varit fler med att göra den här CSI-tv-serien än Quentin Tarantino. Då får ni se ja. någon annan mer med. Ja, ja precis. Det var inte alls det jag skulle prata om överhuvudtaget. Det jag skulle komma till är att den knoppade av sig. Och mm. blev ju bland annat då CSI New York tror jag det finns. Och sen då CSI Miami. Mm -hmm. Och CSI Miami är ju... Det, jag såg något avsnitt lite återigen lite här och där och slog på. Och tänkte så här, är det här någon sorts parodi på den här typen av tv-serier? För det var så fruktansvärt mm. vansinnigt dåligt. Så ja. jag liksom så här... Nej men du vet... Det tar bara några sekunder och du känner att din hjärna håller på att verkligen och exploderar över mm. hur fruktansvärt dåligt det är. Kul. Den här tv-serien drogs igång 202 och eh, som jag fattade som så la de ner den 2012. Vänta, ta det där en gång till. 2002 drog de igång den, 2012 lägger de ner den. 10 jävla säsonger. Av parodi. Det är ju inte menat som en komedi. Det står inte komedi här. Mm. Det är ju han, David Caruso, som spelar i huvudrollen som alltid tar sig solglasögonen och tar på sig dem och säger någonting <skratt> klämsäkt. Liksom. Det där är ju, har det ju gjorts parodi, parodier av ja. i sin tur. Mm. Och sen att det har på i tio säsonger. Jag <skratt> inte många detta. solbriller som har slitts ut. Så jag, jag måste verkligen skicka ut en fråga till eh, bland våra lyssnare om det är någon där ute som på riktigt har följt alla de här tio säsongerna. Mm. mm. Det skulle vara jättekul bara att höra Vad det är som inte är roligt Och känns parodiskt med här, jag vill säga. Finns det någonting som inte är kul Med CSI, New York När du säger New York så menar du Miami För det är ingen skillnad i geografi alls Glöm detta aldrig Jättebra ämne kände jag <laughs> ja, ja Jag håller fortfarande på att fundera på Hur många skolastögon som har gått sönder då. Jag funderar fortfarande på vad du menar <laughs> när du inte menar här. <laughs> ja, Nej, men jag tror jag har kommit på nu. Den som folk säger bäver om. Justin Bieber. Jag tror han heter så. Ja, typ samma som E-Type. Hon <laughs> är lika ja, gammal. Ja. E-Type e skulle kunna vara gammelfarfar till nu. Ja, men är inte, är inte han lite daring också? Eh, jo, alltså, men det kan han väl säkert vara. Det är, alltså det är samma glossiga här, yta på, på de här, liksom, lite tefloniga. Mm. Och har jag blandar ihop med en annan serie så kan det väl få vara så då? <laughs> <laughs> så, det kan vara så att det kanske inte var... Bieber eller Darren som var med yes. i Say Say Miami eller någon annan tv-serie för den delen men i min värld så har det varit det låt mig få ha det nu är det safe to say though Jag tror det är, man kan vara ganska stor säkerhet säga att, att eh, någon av de här artisterna där ute har varit med och gästat tv-serier <laughs> Mm, då är vi där igen. Det har blivit dags för veckans tjosan. Mm, det är trevligt. Det här är ju en punkt som jag alltid är så otroligt förberedd till. Ja. Jag är alltid jämt och ständigt. Jag känner det och det är därför du får börja. Ja. Den här tiden nu har det nämligen hänt en sak som jag inte är så himla glad över. Mm -hmm. Det är att behöva gå till tandläkaren. Ajaj. Mm. Men jag har glädjande nyheter faktiskt. För den här gången kunde jag gå till tandläkaren utan att ge eh, henne en smäll på käften. Så jag ger veckans tjosen till det faktiskt. <laughs> Känns som att man har missat något led där. Det är, inte, det är väl inte kutym att man ska slå tandläkaren på käften? Nej det hoppas jag verkligen inte. Men det kanske är så att någon i den här podden har gjort det. Jag <laughs> kan tro det. Och tro det. Eh, den här gången så gjorde jag inte det. Jag tycker det, det, fan, det kändes bra. Det, det, var, det var inga problem att gå dit utan att slåss. <laughs> <laughs> så veckans en för att tandläkaren inte fick en smäll på käften. Jo men eh, apropå inte då. Och eh, inte till exempel att slå tandläkaren på käften. Mm. Man kanske inte ska slå så värst många andra heller på käften. Nej men, för i alla fall. tusan. Eh, mitt kanske osan är att eh, inte dricka kaffe uh. Jag har faktiskt kommit av mig helt och hållet Det här med att dricka kaffe så mm. att, eh, Och jag tog en kaffe här om häromdagen eh, Bara liten slurk så, Och mm. tyckte att det var väl inte så jätteroligt Det är mycket roligare med te Det mm, det. är det. Och eh, ja, slut på meddelandet <laughs> Men när du blir vuxen Då kommer du lära dig det där med att dricka kaffe Under <laughs> många gånger jag har hört det Eftersom jag inte ja, dricker kaffe alls Jag har ju liksom aldrig druckit kaffe Jag känner att det kanske Är så att jag har gått i barndom helt Ja enkelt. jag tänker det också, du har regriderat nu Hej ja ja ja hej Ja Det här satt ju Som en ballograf henne på tvärn i halsen. Mm. Du, mm. Eh, det här var ju jättekul att vara tillbaka igen. Ja, även om, Och jag menar, jättekul att din semester precis har börjat och mina slutat. Mm, precis, och jättekul att eh, jag har fullt upp nu, då, så att eh, det blir svårt att planera in poddar. <laughs> det blir perfekt, perfekt att ta lite poddis. Vi ser ju också fram emot att få höra mer från er kära lyssnare, ja. så vi tänker oss att, eh, nej, nu ska vi se, jag ska försöka säga det här utan att slå till Mikrofonen Jag gör det. Kämpa. Slå inte till i mikrofonen. Hur gör man för att ta kontakt med oss Ida? Ja, skulle ju då föreslå att man utnyttjar det som kallas sociala medier och eh, vi häckar ju omkring på ganska många sådana så gå in på johan och ida.se för där finns det länkar. Eller så kan man maila oss på info Jag och ida.se. Ja för det det var allt för denna gång. Vi mm. hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hur går den här eh, melodin till CSI nu då? Eller kan någon säga Justin darin låt? Eh, rit ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti i en säng. Så det påverkar mina öron. Ja, det beror hur man sitter i sängen och man sitter med öronen mot täcket. Ja, ja precis. Ja, men jag ligger ju egentligen i sängen och på kudden och har det trivligt. Vi alla definierar det med att sitta på väldigt olika sätt. Man kan sitta rakt lång i sängen. <skratt> <skratt> Okej. Okay. Som sagt, bra ämne det här. Det går, det går undan allt. Kan vi bocka av den. Skål. det? Mm. är <laughs> Det går så dåligt. Åh, herregud! är We want it to be perfect. We want it to have grace. you feed I am everything you need I'm your favorite cup of wine I'm your perfect waste of time